כמה? כמה? שניים? לא לשמוע. עשר? כל יום שלושים אזעקות ככה. כל יום שלושים? נותנו אחד. אוקיי. ואתם? לא צריך. לא צריך. אוקיי, אוקיי. בסדר. אבל פחדתם? כששמעתם את האזעקות, פחדתם? פחדת? כן. כל האנשים והילדיים שלנו. אבל יש כזה קצת, זה לא פחד, זה בפנים, קצת לחץ לא נעימה, זה לא זה, נכון, הרגשת נעימה. זה מה שאנחנו רואים פה, זה משהו אחר. נכון. זאת הרגשה, אוקיי. מדינית שהם יגיעו הסטרגאיסה, את הסילה. אנא? לפני גדולת אדונה אנחנו פשוט נלמדים ברוח כזאת שאנחנו רוצים להשתחוות בו וכאילו ממש נראים במילים בסופו משהו אחר. אזעקה זה משהו אחר בשביבה. נכון. וזה משהו אחר. Uh, בפעם הראשונה שאני uh, שמעתי אזעקה הייתי באוניברסיטה ואני אומר לכם בח, בחצי דקה כולם נעלמו, חצי דקה והיה ככה בשקט ב, בסדר ומאוד uh, התרשמתי מהדבר הזה כי לא, לא ציפיתי, אף אחד לא היה בלחץ, לא, לא, לא היה בפחד. ו, uh, לי לקח משהו כמו עוד דקה כי חשבתי אה אני צריכה לשמור את זה במחשב ולא פחדתי גם אני לא פחדתי הפעם הראשונה ששמעתי. השבוע הייתי בבני ברק והייתי אצל מישהי וכששמענו את האזעקה הלכנו לחפש ביחד מקום לתפוס מקום לתפוס מחסה וכשהגענו לשם היא שאלה אותי משהו קורה בלב שלך? כלומר את טוחדת? ואמרתי לה לא והיה מובן מאליו שזאת הייתה גם ההרגשה שלה היא לא פחדה וגם כשהייתי בעוד מצב פעם אחרת ירדתי למקלט והיו שם שני אנשים שלא הכרתי הם, הם ראו שאני קצת מהססת והם לא, לא אמרו לי תיכנסי מהר כי סכנה או משהו כזה הם רק הסתכלו עליי ואמרו את יכולה להיכנס ככה בחיוך רגוע וכל הזמן ראיתי את זה שפה חוץ אמ, מיוצאי דופן אנשים לא, לא מפחדים והשאלה היא למה למה אמ, הפרתי שהמצב לא נעימה, כמו שאת אמרת, המצב, ההרגשה לא נעימה, אבל אנחנו לא מפחדים. אבל למה? כי אמרתם שאנחנו מאמינים, אבל אני מדברת על כל האנשים. למה אנחנו לא מפחדים כששומעים אזעקה? חשבתם על זה? כשאנחנו שומעים אזעקה אנחנו יודעים שטיל מתקרב אלינו ויכול לחרוג אותנו, נכון? אבל בכל זאת אנחנו לא מפחדים. יש זמן. יש זמן, זה גם נכון. בטח. אז אני אגיד להם למה אני לא מפחדת וגם למה אנחנו לא מפחדים. קודם כל, כשאני שומעה אני אדבר עליו. מדברת עליי. אז כשאני שומעת אזעקה, אני חושבת קודם כל שיש שם מישהו שכבר יודע מה קורה, כן, שכבר התחיל לעשות משהו כדי לשמור עליי. אז אני יודעת שלישראל יש טכנולוגיה מתחימה שמאשרת לה ליירט את הטילים שבאים מעזה ולעצור אותם. אני יודעת את זה, כן? תקופת ברזל, אני יודעת את זה, אתם יודעים את זה. אז אני גם יודעת שלישראל יש מספיק כוח כלכלי כדי לעמוד במצב הזה, ובנוסף לכך אני גם יודעת שלישראל, שישראל גם, כבר הכין, איך כן מקלטים. <laughs> כן, מקלטים, וכל מה שאני צריכה לעשות זה לרדת לשם ולפתוח בצה"ל שהם יעשו כל מה שצריך כדי לשמור עלי, נכון? אז אני יודעת כל, ה, כל הדברים האלה ויש גם סיבה אף, נוספת, אף, אני, אף, זה ביטחון שבא מניסיון, يعني, כל האנשים יודעים שכששומעים אזעקה הם זוכרים מה, מה היה בעבר הפעמים הקודמים והם יודעים שבסופו של דבר הכל היה בסדר נכון אז זה גם ניסיון גם יודעים שמישהו יודע ועושה משהו יש כוח יש הכל אז בגלל אז מכיוון שיודעים כל אלה אנחנו לא מפחדים ובתהילים הזה אנחנו שומעים כל הרעש הזה כל האזעקה הזו שדוד שומע, <laughs> הים בסערה, כל, כל המצבים הקשים בחיים שלנו הם כמו אזעקה, נכון? וכששומעים אותם <laughs> <laughs> הכל רעש, אבל אנחנו שומעים את זה פה, אבל יש משהו שאין בתהילים הזה. יש רעש, אבל יש משהו, ש... יש משהו שאין, <laughs> אם אפשר להגיד את זה. אין משהו בתהילים הזה, והדבר הזה שאין הוא פחד. כי דוד יודע שברגע שהוא שומע את האזעקה, אלוהים גם מכיר את המצב הזה, כבר, כבר מכיר את המצב הזה, כבר התחיל לעשות משהו כדי לשמור עליו, זה יותר מדי מאוחר כדי שהוא יוכל אה, אה, אה, לעשות את זה, אה, אה, לעשות משהו, כן, כי הטיל כבר אה, יתקרב. מתקרב עכשיו כן אין, אין משהו שאני יכולה לעשות אבל אני יודעת שאלוהים יודע מה קורה מכיר את המצב יש לו כוח כדי לשמור עליי ואני יודעת גם וגם דוד, דוד כמובן הוא ידע מניסיון שכל הזמן שהיו אזעקות האלוהים שמר עליו ו... אני רוצה שהביטחון הזה שיהיה בחיים שלנו לא רק בחיים הרגלים האלה ש... שאנחנו רואים פה עם כל האזעקות האלה אבל גם בחיים הרוח... הרוחניים שלנו אנחנו לא צריכים לפחד אף פעם כי אלוהים יודע כל מה שקורה וכשאנחנו שומעים אזעקה הוא כבר התחיל לשמור עלינו אמן אמן ואמן, תודה לאלוהים על דברו, אנחנו מודים לאלוהים ורוצים גם לשיר לו, לא? אני כמו שאמרתי קודם, אתם אולי שמתם לב אבל השירים שאנחנו תמיד שרים, יש היום תלבושת חדשה, אנחנו עכשיו נעמוד ונשיר לכבוד אלוהים, שיר מאוד ידוע, שיר מתוך ישעיהו, פרק 60, איך קוראים לשיר? קום יורי, <קוריורים> בבקשה לקום כולם ולאמור כולם ומעורי שם מציון, תהילים 128, 5-6, יברכך אדוני מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אדוני ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוויך היום על לבביך. ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבטך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומיך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אמן. בבקשה לשבת. היום יש לנו הזדמנות לשמוע את ילדי בית ציון, אבל הפעם את ילדת בת ציון. ילדת בת ציון שקוראים לה שבוע שעבר היא יצאה לסיבוב הופעות בווינה, באוסטריה, היה לה קונצרט שם, ואני רוצה להזמין את נועה לחלוק עמנו את ה... Uh, חוויה שהייתה לה. בבקשה. וגם את הפסוק. תודה רגע שהיה לי כיף מאוד ושאלוהים וגם שניצחנו במקום שלו אז זה מה שיועץ רציתי להגיד אמן ואמן תודה לאלוהים שלא רק לקח אותך לשם בשלום גם חזרת בשלום ושנתת כבוד לאלוהים. זה הזמן שלנו עכשיו לשיר מאוד מיוחד, שאנחנו נשאיר אותו ביחד, זה משפחת דוד, מוזמנת. השיר נקרא אין שם אחר, זה שיר ממעשה השליחים, פרק 4, פסוק 12, נקרא אין שם אחר, אין שם אחר. אני רוצה להזמין את קבוצת משפחת דוד לשיר ביחד. ומי שרוצה להצטרף כמובן, להצטרף בשירה. There is <laughs> no one else, I will give you a man. There is no one else, there is no one else. מתחילים פרשה חדשה בספר במדבר, אנחנו כבר לקראת סוף הספר, אולי אם שמתם לב, אבל שמתם לב שהזמן עובר מהר בזמן האחרון. יום ראשון מגיע, לא מספיקים להגיד כמה מילים, פתאום מגיע יום חמישי. ואז סוף השבוע. הזמן עובר בין אזעקה לאזעקה. בכל מקרה, <laughs> רצים למקלטים. כן, החיים לא קלים בישראל, לא קלים בכלל. ]leye". אני רוצה לאחל עוד פעם לכולם באמת שבת שלום, eh, לשאת בלב שלנו תפילה גם לחיילים לח... שלנו שעכשיו בעזה, לאימהות שלהם שלא ישנו... לא ישנו היום בלילה כנראה בכלל, לאבות שלא יעצמו עין, ולכולם שאלוהים באמת ישמור עליהם מכל רע, משני הצדדים. Eh, לאורחים שלנו שהגיעו eh, מהונגריה, מנו... אני לא כל כך זוכר את שמך, אבל גם לכם אני מאחל שבת שלום ומבורך. Uh, לאורחת שלנו גם, uh, um, תגידי את שמך. אוקיי, <שמע> <Okay>, אז <laughs> שאלוהים יברך אותך גם, שאין לך זמן מבורך מאוד מכל הבחינות. <laughs> לאחים והאחיות גם uh, שהגיעו מהדרום המופצת ושלום. Uh, שלא ים יעזור לכולנו היום לקבל את דברו. אז הפ... הפרשה שלנו היום היא נקראת פרשת מטות. <מת> היא מדברת בעצם על מחויבות, מחויבות אישית. היא מראה את החשיבות של הבטחה. מה שנקרא מילה זה מילה. התנ״ך קורא לה מילה זה מילה במילה מאוד, מאוד ידועה. המושג הזה שהתורה נתנה למילה הבטחה או התחייבות אם תרצו, קוראים לזה נדר, מי שמע על המילה שנקראת נדר? נדר זו מילה קטנה אבל מסדירה בתוכה הבטחה מאוד גדולה. בתחילת הפרשה משה מביא לעם את דברי אדוני בקשר לנדרים, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, אלוהים מצווה את זה. איש כי ידור נדר לאדוני, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אתם רואים את החשיבות של אלוהים נותן לשבועה ולנדר, שיוצא מהפה של בן אדם. כל מה שאנחנו נשבעים, אנחנו חייבים לקיים. למה זה חשוב כל כך לקיים את מה שאנחנו בעצם מתחייבים? אפילו שלמה המלך בקהלת פרק 5 פסוק 4 הוא נותן לנו עצה הוא אומר לנו אל תבהל על פיך זאת אומרת אל תמהר במילים אחרות לדבר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני אלוהים תדע לפני מי אתה עומד ולמי אתה נותן הבטחות למי אתה מבטיח אני מבטיח לכם שאם אתם בעבודה שלכם תבואו ותיתנו הבטחה לבוס שלכם בעבודה, יהיה לכם קשה מאוד לא לקיים את ההבטחה הזו. איך אתם נותנים הבטחות לאלוהים? איך אנחנו בעצם אה, נותנים לאלוהים הבטחה אה, ואנחנו בעצם לא רוצים לקיים אותה, או לא, לא יכולים לקיים אותה? אה, אז שלמה אומר, אל תהיה כל כך מהיר להבטיח לאלוהים. כי אלוהים, הוא אומר, נמצא בשמיים. ואתה, על הארץ. למה הוא אומר את זה? אלוהים בשמיים ואתה בארץ. כי אתה עוד לא הגעת לשם. שמה זה המקום שאתה צריך להיות. עם אלוהים, עם אבינו שבשמיים. אתה עדיין כאן על הארץ. על כן יהיו דבריך מעטים. מה זה נקרא יהיו דבריך מעטים? אל תדבר כל כך הרבה. אל תבטיח כל כך הרבה הבטחות. כי בא החלום ברוב עניין וכל כסיל ברוב דברים. אם אין לנו כוונות לקיים את מה שאנחנו מבטיחים, בעצם שלמה המלך אומר, אל תבטיח, אל תבטיח כדי שאתה לא תעבור על ההחלטה שלך. אנחנו יודעים שגם בעצם הפסוק שאומר לנו, כאשר תידור נדר, בקהלת חמש, שלוש וארבע, כאשר תידור נדר לאלוהים אל תאחר לשלמו, זאת אומרת אם אתה מבטיח אל תאחר לשלם את הנדר שלך, כתוב <אח> בפסוק ד' טוב אשר לא תידור משתידור ולא תשלם, זה עמדה מאוד מעניינת של שלמה, הוא אומר יותר טוב שלא תבטיח מאשר שתבטיח ולא, ולא לשלם יש, יש אנשים שבעצם לוקחים את זה יותר מדי טוב, את ההבטחה הזאת, ומשתדלים בכלל לא להתחייב, אוקיי? לא להתחייב בכלל, שמה הם לא יוכלו לקיים. הם אומרים, אוי ואבוי, אני לא אתחייב לעשות שום דבר, אני לא אתן שום הבטחה לאלוהים, כי שלמה המלך אמר, יותר טוב שלא תבטיח. שתבטיח ותעשה מאשר שלא תבטיח ולא תקיים, שתבטיח ולא תקיים. ואז הם אומרים, אני לא מבטיח שום דבר. אני מנמיך את הציפיות ומשאיר את עצמי בלתי מחויב. ככה אני לא יעבור על הנדר. אבל האם טוב יותר לא להתחייב בכלל בקשר לאלוהים? מה גורמת בעצם התחייבות? אתם מכירים את המילה התחייבות? בטח אם פעם הלכתם חס וחלילה למיון, אז שלחו אותם להביא התחייבות, נכון? למה? מה המילה הזאת התחייבות בעצם אומרת? מה, מה, מה בעצם הבטחה של קופת חולים שהם ישלמו במקומכם, נכון? הם מתחייבים ואתם מאמינים להם. זאת אומרת, אתם אומרים, אוקיי, יש לי התחייבות ממכבי, הנה תיקחו, הם ישלמו בשביל זה. אבל, המחו... סליחה? אם יש התחייבות? קומיטמנט, קומיטמנט, אוקיי? באנגלית זה קומיטמנט. מה גורמת בעצם התחייבות? המילה הזאת שיש לכם אותה לכל אחד ואחד מכם בחיים שלכם. אני מבטיח לכם שלכל אחד מכם, אפילו אם הוא בן שנתיים שלוש, יש לכם התחייבות. יש לכם התחייבות כלשהי. מה ההתחייבות הזאת בעצם עושה? היא גורמת בעצם וקושרת אותנו במילים שלנו למה שאנחנו מתחייבים. אם אתם הולכים לראיון עבודה, עושים לכם ראיון, החליטו לקבל אתכם לעבודה, אתם מתחייבים לקיים את מה שמצפים מכם. הבוס שלכם מסכים לתת לכם משכורת כדי שאתם תעשו את מה שהוא מצפה מכם. אז מה אתם בעצם עושים? מתחייבים. אתם נותנים את המילה שלכם, כן? אם אתה תיתן לי את הסכום הזה, אני מצידי מבטיח לבוא כל יום לעבודה בזמן, נכון? ולעשות את מה שאתה מצפה ממני. זאת ההתחייבות שלי. אתם שמים לב? לכל אחד מכם יש התחייבות. התחייבות כלפי לקוחות אולי, התחייבות כלפי אנשים שעובדים, חברים, לכל אחד יש התחייבות. וההתחייבות הזאת קוראים לה... מחויבות אישית, מחויבות אישית. גם הנדר, גם השבועה, דרך אגב, דוד יצא מהבית, אז כדי שלא יהיה לנו איזה אסון, אולי לקרוא לו, הרגליים שלו מאוד מהירות. הוא יכול לברוח למקומות שלא נמצא אותו. הנדר, השבועה וההתחייבות, הם לא רק מכריחים את הבן אדם לקיים את מה שהוא אומר, אבל הם עושים משהו מאוד חשוב. הם גם... מעצבים מחדש את הקשר בינו לבין זה שהוא מתחייב לפניו. כמה שאתם עומדים יותר בהתחייבות שלכם, ככה הקשר שלכם עם זה שאתם מתחייבים, מה קורה לקשר? נהיה יותר טוב. זה שאתם מתחייבים לפניו יודע שיש לו על מי לסמוך, יודע שלמילה שלו זה מילה. אתם יודעים שהאנשים הישנים בזמן של אבא שלי, אתם לא תאמינו, אבא שלי עשה חוזה על חנות שהוא קנה בראשון לציון עם לחיצת יד, עם איזה מישהו שהם כמובן רשמו את זה אחר כך, אבל הוא נתן לו את המילה שלו, הוא אמר לו זה המילה שלי, המילה שלי זה מילה, אם אני אומר לך מילה, המילה שלי זה יותר, יותר טוב אפילו מחוזה, והוא, והוא עשה את זה. המילה שלנו חייבת להיות אמיתית. אנחנו צריכים לעמוד בדיבור שלנו. ולכן הקשר בינינו לבין זה שאנחנו מתחייבים לפניו, הוא מתחזק. אתם יודעים מה קורה אם אנחנו נמלטים מההתחייבות? אם אנחנו לא רוצים להתחייב לכלום? אני לא חייב שום דבר לאף אחד. מה בעצם זה גורם? יש מילה בעברית שקוראים לה תלישות, משהו שנתלש או ניתוק. אוקיי? Okay? זה גורם לניתוק. זה גם uh, מוציא את הערכים שלנו, כמו נאמנות, כמו מסירות, שם אותם בצד. בן אדם מתנהל חופשי והוא לא קשור. מערכת יחסים בין uh, אנשים חייבת שתהיה מחויבות למערכת הזאת. אם יש לכם קשר עם בן אדם שאין לכם כלפיו שום מחויבות, אתם לא חייבים לו כלום והוא לא חייב לכם שום דבר. כמה יחסים יש ביניכם? כמעט ואין. התחייבות זה כמו דבק. דבק שמדביק יחסים. יחסים. כשאנחנו מתחייבים, אז אנחנו בעצם קשורים לזה שאנחנו מתחייבים לפניו. ושימו לב שההחלטה לנדור נדר, או במילים אחרות להתחייב, היא ביד של המאמין, ולא ביד של אלוהים. אלוהים לא מצווה בתורה עלינו לנדור נדר. אין שום ציווי כזה. לא כתוב, ונדרת נדר. אין שום דבר כזה. אין ציווי בתורה. אבל כתוב, אם אתה נודר, נודר לאלוהים, אל תאחר. אלוהים לא מצווה על העם שלו לנדור נדרים. אלוהים לא אומר לנו, תעשו לי הבטחות. תתכוונו למה שאתם אומרים. זה מה שהוא אומר. אל תבטיחו הבטחות, אם אתם לא רוצים להבטיח, אל תבטיחו. אתם לא עושים לי טובה שאתם מתחייבים לי. זה לא מצווה ממני. זה לא מצווה שאתם צריכים להתחייב. אבל לפעמים בתורה אתם מוצאים מקומות שכבר אלוהים מצווה להתחייב. אולי לא לנדור נדר, אבל להתחייב. יש מקומות בתורה שמראים לנו, ודווקא גם בפרשה שלנו. הפרק הראשון בפרשה אה, מלמד אותנו על נדרים, אוקיי? זה פרק ל"א, פרק 31, אם תקראו מתחילת הפרק ועד סוף הפרק, הוא מדבר על כל מיני סוגים של נדרים. מתחיל פרק י"ב ומתחיל סיפור חדש שקשור לפרק הזה, ואנחנו עכשיו אה, נגלה איך הוא קשור. בהמשך הפרשה הזאת, כמו שאמרנו, בפסוק אחד של פרק 12, אנחנו מגלים משהו מאוד מעניין. 32. 32. מה אני אמרתי? סליחה, 32. פרק 32. אנחנו מגלים שלשבטים, גד וראובן, היה להם הרבה כסף. היה להם הרבה בקר, הרבה צוד, הם היו מאוד מאוד עשירים. והדבר הטריד אותם מאוד שהעובדה שהם צריכים מקום. אם יש לך הרבה כבשים, אתה לא יכול להשאיר אותם בבית, הם צריכים מקום לאכול. זה נקרא שטח מרעה. אז לגד וראובן היה להם הרבה צון, הרבה בקר, והם היו צריכים מקום גדול. בואו נתחיל לקרוא מפסוק אחד: ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. המילה הזאת מתארת שהיה להם הרבה מאוד מאוד צאן ובקר. ואז הם ראו את הארצות ארץ יאזר, ארץ גלעד, והמקום היה מקום נהדר בשביל כבשים. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודבעון ויאזר ונמרע וחשבון ואל עלי, ושבן ונבוא ובאון. כמה מקומות, אתם שמים לב, הרבה מקומות למרעה. הארץ אשר היכה אדוני לפני עדת ישראל, ארץ מקנה. ולעבדיך מקנה, אומרים שים לב הם מבקשים ממשה, הם, הם רואים את המקום בעצם שמתאים מאוד מאוד לגור בו בשבילהם, ואז הם אומרים אם מצאנו חן כן בעיניך, אוקיי, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה אל תעברנו את הירדן, מה הם בעצם אומרים לו? אנחנו אפילו לא צריכים להיכנס אל הארץ, הנה הגענו אל המנוחה ואל מצאנו מקום בדיוק שמתאים לנו, אתם יכולים לעבור, אנחנו נישאר פה, אתם תמשיכו, אנחנו נישאר פה, המקום הזה מאוד מאוד מתאים לנו. בואו נמשיך לקרוא, משה בעצם אומר להם, ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, שאלה מאוד פשוטה וקצרה, מה אומר להם? האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? משה שואל אותם שאלה בעצם, שהיא בעצם מראה להם שהדרך השיבה שלהם הייתה קצת אפשר להגיד לא, לא במקום, ממש לא במקום. הוא אומר להם לא יעלה על הדעת שכל שבט ידאג לעצמו. אנחנו עם, אנחנו עם אחד. אז אתם הגעתם למקום שאתם רוצים ואתם שולחים אותם להילחם? למרות שהעם מורכם משבטים שונים הם עדיין מהווים חלק מעם שלם ועד שהארץ לא תיכבש כולה וכל השבטים ישבו בנחלות שלהם כולם צריכים לקחת חלק, כולם צריכים להתחייב, נכון? למשימה ההתחייבות היא לא רק של עשרת השבטים אלא שנים עשר השבטים, כולם משה מזכיר להם, לבני ראובן וגד שהמשימה שאלוהים נתן לכבוש את הארץ היא בעצם של כולם וכל אחד צריך לתרום את החלק שלו למאמץ המלחמתי. כל אחד צריך לתרום את החלק שלו. משה בעצם אומר להם חוסר השתתפות אישית במאמץ כללי יכול לפגוע במשימה שהעם קיבל. אלוהים נתן משימה הוא נתן אותה לכל העם אם אתם לא תשתתפו, המשימה הזאת לא תהיה כל כך מוצלחת כמו שהייתה אם אתם הייתם משתתפים. אם יש לנו משימה משותפת ואין לנו התחייבות כלפיה, מה אנחנו עושים? בואו נחשוב עכשיו על קהילה. אם יש אנשים בקהילה שיש להם התחייבות והם עושים ופועלים למען המשימה של הקהילה, ויש אנשים אולי בקהילה שלא כל כך מתחייבים ואין להם התחייבות, בעצם מה שהם עושים הם מחלישים את אלה שכן עושים בקהילה אלה שכן משתתפים מה שמשה אומר להם בפסוק תשע הוא אומר להם שאבותיכם המרגלים הם יניעו את לב בני ישראל הם בעצם החלישו את העם בזה שהם דיברו בצורה לא טובה על הארץ ההתחייבות שלהם ירדה מהפרק הם לא רצו יותר לעשות את המשימה של אלוהים אמרו בוא נחזור למצרים וזה כמובן החליש את העם אם יש לנו משימה משותפת ואני לא מדבר סתם אני יודע שיש לנו משימה משותפת אבל אם יש לנו משימה משותפת ואין לנו התחייבות כלפיה אנחנו מחלישים את אלו שעוד לוקחים חלק במשימה עד כדי כך שהם לא יצליחו להגיע למטרה שהם קבעו לעצמם. אם אנחנו חלק ממטרה קשה, אנחנו לא יכולים לחשוב שאפשר להסתדר בלעדינו. ואתם יודעים עד כמה זה נכון בקהילה. שאנשים אומרים, זה לא חשוב אם אני אגיע לקהילה, יש עוד אנשים שיכולים לעשות את זה. זה לא משנה אם אני בא או לא בא. השאלה אם זה באמת נכון, האם ככה אנחנו צריכים. למי שבא לקהילה, ויש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בקהילה, יש לו התחייבות, והוא לוקח חלק במשימה של הקהילה. הקהילה שלנו מורכבת מפרטים. כשאני מדבר על המשימה שיש לאלוהים בישראל, אני כבר מעכשיו אומר לכם, העבודה של הקהילה בישראל היא לא עבודה פשוטה, היא עבודה מאוד מאוד קשה. וכמה אנשים מהקהילה צריכים להשתתף באחוזים? לדעתכם? 100%. 100%. אחוז. לא 99%. זה מה שמשה אומר לשבטים. הוא אומר להם, מה אתם חושבים? כשעשרת השבטים יצאו, לאחים שלכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? מה אתם עושים? אתם חייבים להשתתף וזאת תהיה ברכה מאוד גדולה. כל אחד חשוב בפסוקים הבאים משה ממשיך ואומר לגד וראובן הוא אומר להם בעצם אתם צריכים שתהיה לכם התחייבות לעזרה הדדית אם אתם נשארים מאחורה אתם עלולים להמיט אסון על העם. אל תעשו את אותה טעות שעשו המרגלים. והוא קורא לזה תרבות אנשים חטאים. מה זה תרבות אנשים חטאים? מה הוא בעצם רוצה להגיד? זה תרבות של העולם, נכון? ככה זה התרבות של העולם. במילים אחרות הוא יכול להגיד תרבות פוסט-מודרנית. אוקיי? במילים אחרות, אם אתם רוצים לשמוע את זה ככה. למה תרבות פה? כל אחד לעצמו. כל אחד לעצמו, מה שמתאים לי. אם לא מתאים לי להגיע, אני לא אגיע. אין לי התחייבות. אתם יודעים שזה אה, גישה מאוד פוסט-מודרנית. חוסר התחייבות, חופשיות, חופש מוחלט. אני לא מתחייב לא לכללים, לא לחוקים, לא לשום דבר, כל עוד זה מתאים לי. אם זה מתאים לי, אני מתחייב. לא מתאים לי, לא מתחייב. ו... כן. נכון, נכון. ומשה אומר להם, אל תעשו את אותה טעות. אתם יודעים שהפרשה מדברת אלינו? הפרשה שאנחנו לומדים כל שבוע, זה לא משהו שמישהו לפני שלושת שנה אמר לאיזה כמה אנשים בסביבה. זה מדבר אלינו. הפרשה מלמדת אותנו. משה אומר, אומר לאנשים לה, לה, בתקופה שלו, לשבטים, לגד וראובן, אל תעשו את אותה טעות שעשו אבותיכם. הדברים שמשה אומר נוגעים ללב של השבטים. תשימו לב מה הם אומרים, ויש להם תשובה. ויקשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאונום אל מקומם. וישב טפנו בערי מבצר מפני יושבי הארץ. ואז הם מתחייבים, בפסוק שמונה עשרה, לא נשוב אל הבתים שלנו, עד מתי? עד התנחל בני ישראל איש לנחלתו. כי אתם רואים פה התחייבות? זה כמעט נשמע כמו נדר, נכון? זה ממש נשמע כאילו הם אומרים אנחנו מתחייבים, המילה שלנו, אנחנו לא חוזרים לבתים שלנו, עד מתי? עד שמשלימים את מה? את המשימה, נכון? המשימה עדיין לא הושלמה, הארץ לא נכבשה, אנחנו ניקח חלק במשימה. אנחנו נשים את זה בעדיפות מאוד גבוהה, נשים את זה בעדיפות גבוהה. ראובן וגד מבינים משהו חשוב. אתם יודעים שראובן וגד הם בעצם מגיבים, הלב שלהם מגיב בחיוב. המילים של משה, האם אתם תשבו פה והאחים שלכם ילכו למלחמה, עושים את השינוי, הם נוגעים בהם, המילים של משה עושים את זה. בעצם ראובן וגד מתחילים להבין, משהו שאני רוצה שגם אנחנו נבין פה כולנו היום. מה אנחנו צריכים להבין? המפתח לעתיד מוצלח בחיים קשור בצורה חזקה להשתתפות של האדם מאמין במשימה שאלוהים נתן לעם שלו. באמת זה חשוב. הצלחה בחיים. מפתח להצלחה לעתיד קשור להשתתפות של האדם מאמין בתוכנית הישועה של אלוהים. ככה בן אדם מאמין מראה את השייכות האמיתית שלו לקהילה. איך אתם מראים בעצם את, הש... את זה שאתם שייכים לקהילה? במה? בזה שהשם שלכם נמצא ברשימה? בזה שהשם שלי נמצא ברשימה? שלנו. איך בעצם אנחנו שייכים לקהילה? מה זה קהילה? מה זה משפחה? בואו ניקח משפחה. ותארו לכם שבמשפחה, המשפחה יש בה כמה אנשים שהם לא מחויבים לכלום, אתם בטח יכולים להבין כמה משפחות יש היום בישראל שהם כאלה, חלק מבני הבית לא עושים כלום. שום דבר לא עושים, מה קרה פה? אוקיי, okay, נכון. נכון. חלק מאנשי הבית לא עושים כלום. צריך להתחנן בפניהם כדי שהם יעשו משהו. אין להם שום מחויבות. הם נכנסים ובאים כמו בית מלון. אתם חושבים שיש דבר כזה ש... שנקרא משפחה מאוחדת בלי התחייבות? מה זה, משפחה? מה זה משפחה מאוחדת? מה זה קהילה מאוחדת? קהילה מאוחדת זה קהילה שכל אחד... מחברי הקהילה יש לו התחייבות, הוא מחויב לעבודה של הקהילה, מחויב, לא כהמלצה, אלא כמחויבות אמיתית, השתתפות. האם האחים שלכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה מהחום? מה אתם עושים? אתם צריכים להשתתף. ככה בעצם מראים את השייכות האמיתית. הם לא נמצאים רק ברשימת השבטים, גד וראובן חלק מכל השבטים, אלא הגורל שלהם קשור יחד באמת. אפילו אם הם מצאו מקום נהדר, הם לא נשארים שם, הם הולכים ועוזרים להם לעשות את העבודה. משה ממשיך ואומר אליהם, פסוק 20, ויאמר אליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני עד הורישו את אויביו מפניו ונכבשה הארץ לפני אדוני ואחריכם תשבו והייתם שימו לב הייתם נקיים מאדוני ומישראל מאדוני ומישראל מאלוהים והקהילה אוקיי ההתחייבות שלכם היא כלפי אלוהים והקהילה זה ההתחייבות שלכם אז הוא אומר אם אתם תעשו את מה שאתם אומרים אוקיי אנחנו לא מדברים פה רק על כוונות אנחנו נעשה, אנחנו נעשה, אנחנו נעזור, אנחנו נעשה, אין בעיה, אתם מדברים. אבל אם באמת תעשו את מה שאתם אומרים, רק אז אתם תהיו נקיים, זאת אומרת ההתחייבות שלכם תושלם. אז אתם תוכלו לקבל את מה שאתם צריכים, רציתם לקבל. והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. הנה קיבלתם, יש לזה שלבים. השלב הראשון אני חלק מהקהילה, השלב השני, אני עושה משהו בקהילה. מה אני עושה בקהילה? אל תדאגו, לכל אחד יש תפקיד. לכל בן אדם בקהילה יש תפקיד. מה אני יכול לתרום למאמץ המלחמתי? אני אכין אוכל במטבח ואתה תלך לזרוק חצים. אוקיי? לא משנה, אבל כולנו ביחד. משה מדבר על שעת אמת לרבים מעם ישראל. להם עדיין אין הנחלה שהבטיח לאלוהים. עשרת השבטים עוד לא קיבלו כלום. אבל אנחנו צריכים להבין שהמלחמה בעולם הזה היא לא על גבולות גיאוגרפיים, אלא על כל אחד ואחד מאיתנו. המאמץ המשותף של הקהילה במלחמה הוא חשוב מאין כמוהו. אנחנו לא נלחמים כדי לכבוש שטחים. אנחנו לא נלחמים כדי שיהיה לנו יותר כסף או יותר בתים, אנחנו בעצם המלחמה של הקהילה היא על כל אדם ואדם בעולם. אלוהים רוצה להשתמש בקהילה שלו והוא רוצה שכל אחד ייקח חלק בזה. לדבר הזה קוראים בעברית מטרה משותפת. הקהילה, לכל אחד מחברי הקהילה יש מטרה משותפת עם שאר חברי הקהילה. לקהילה של אלוהים בעולם באופן כללי, וכמובן פה בישראל, צריכה להיות מטרה משותפת. לא משנה מה התפקיד שכל אחד מקבל, מה שחשוב זה שהם נמצאים כדי להשלים את המשימה של כל הקהילה. כל אחד מהם הוא מאוד מאוד חשוב במאמץ הזה. מה שצריך זה יוזמה והתחייבות. שמעתם את המילה יוזמה? יוזמה נכון? אם אין יוזמה אז יש את הקריאה מאלוהים. גז וראובן לא הייתה להם את היוזמה מה שהם קיבלו יוזמה זה איך אומרים ליוזמה באנגלית? אינישיאטיב זהו נכון נכון את הדבר הראשון האינישיאטיב היוזמה והתחייבות לצאת ולהגיד אוקיי, uh, okay. יש לי, יש לי כישרון, יש לי משהו לעשות, אני יודע לעשות, אני חושב שאני יכול לתרום את זה לקהילה. יש לי את הדבר הזה, מה שאני צריך עכשיו זה זמן, אני צריך את הלב שלי לתת לדבר הזה, ואת היכולת שלי. מה שאני מבקש, שאתם תשתפו אותי. זה לא מה שהיה בהתחלה עם גד וראובן. גד וראובן אמרו, וואו, מצאנו מקום נהדר, בואו נשאר פה, אתם תמשיכו הלאה. לא היה להם את היוזמה, אבל מתי שלא הייתה היוזמה? באה הזמנה ממשה. מה, אתם תשבו פה והם ילכו למלחמה? מה שבעצם אנחנו מדברים פה על קהילה, זה על עבודת צוות. אני אוהב תמיד לראות ביום שבת, בצהריים, בקהילה בתל אביב, אחרי הדרשה, אחרי שכולם שמעו דרשה והם כל כך רעבים, כבר רוצים לאכול. איזה יופי, איך הקהילה מתפקדת. נהדר. אתם רואים אנשים, לוקחים ירקות, חותכים. הילדים מביאים את הצלחות, אנשים הולכים לשטוף כלים. אחרי חצי שעה, אתם לא תאמינו איך ושולחן עמוס באוכל. מכל הסוגים. והצבעים. והטעמים. ממטבוכה עד ברניה. עד... ברק בריה, כל הדברים הטעימים, אני אעשה לכם את הארון עכשיו. אבל אם זה עבודת צוות, מה זה עבודת צוות? כל אחד עושה את מה שהוא יכול. בסופו של דבר, יוצא לערוך אותנו. באמת, יוצא את העריכות טובה, אנשים נהנים, אנשים משקיעים, וכל אחד עושה את התפקיד שלו. תתארו לכם שכולם היו יושבים, או ורק שני אנשים היו עובדים. איך זה היה נראה? זה לא ענירה לא טוב, אנחנו רוצים לשתף את כולם, מילד מי קטן ועד בן אדם בן 90, זה לא משנה הגיל, כל אחד יכול לתרום. אם אנחנו מחליטים על מטרה משותפת, זה גם לא מספיק, אתם יודעים, להחליט על מטרה. בואו נחליט, יש לנו פה בישראל הרבה עבודה, בואו נחליט על הרבה מטרות, אני רוצה להקים בית ספר, אני רוצה מסעדה אדבנטיסטית, אני רוצה חלוץ ספרים, יש לנו מטרה משותפת, בואו נעשה את זה. לא מספיק לדבר. אם יש לנו מספ... מטרה משותפת, זה לא מספיק. כדי להגשים את המטרה, מה שצריך זה צוות עובדים. בלי צוות עובדים, אתם יכולים להמשיך לחלום. אני יודע שיש אנשים פה שהם עובדים כחלק מצוות עובדים. והצוות עובדים הזה יודע מה לעשות. וכשהם באים בבוקר לעבודה, אז הצוות עובדים עושה את העבודה שלו. כל אחד מוצא את המקום שלו. הוא יודע איפה הכלים נמצאים, הוא יודע כמה חומר צריך, הוא צריך לעשות את העבודה. והעבודה אם היא תצא טובה או לא טובה, תלוי בצוות עובדים. צוות עובדים זה דבר חשוב. צוות עובדים בלי התחייבות שווה משהו? לא! צוות עובדים אי אפשר לקבוע איתם כלום! אז באים בבוקר לאסוף את הבן אדם, הוא לא קם, הוא לא בא. באים לזה לעשות, התחייבתי אתמול להקים את הבית אה, הזה, להקים, לעשות איזה שיפוץ, אין לי עובדים, העובדים לא הגיעו לעבודה, אין על מי לסמוך, התחייבות. זה מאוד מאוד חשוב, מטרה משותפת זה דבר חשוב, אבל צריך גם כמובן אה, התחייבות, אישית. התחייבות אישית, כולם ביחד נקראים צוות, הפעילות המשותפת שלהם נקראת עבודת צוות, אוקיי? אנחנו צוות, אבל בלי פעילות משותפת זה לא עבודת צוות, אוקיי? אנחנו חייבים אה, בעצם אה, לעשות את עבודת הצוות. לא רק צוות, אלא גם את הפעילות של הצוות. השלמת המשימה של כיבוש הארץ היא משימה של כל העם, לא רק של חלק מהשבטים. גולל ההצלחה תלוי בהשתתפות כללית של הקהילה. ויאמר אליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, זה מאוד חשוב, אם אתם תעשו, אל תתחילו לבנות לכם בתים לפני שאתם משלימים את המשימה. אתם יודעים שלקראת סוף הדרשה אני רוצה להביא לכם משל, משל שישוע סיפר לתלמידים שלו, משל שמתאר את הגישה של אנשים רבים בקהילה להזמנה להתחייבות, אוקיי? יש הזמנה מאלוהים להתחייב, הוא מזמין, השאלה אם באים. אנחנו קוראים בלוקאס, פרק 14, תפתחו בבקשה, משל מאוד ידוע, משל הסעודה הגדולה. פסוקים חמש עשרה עד תשע עשרה אנחנו קוראים אחד מן המסובים ששמע את הדברים האלה אמר אליו אשרי האוכל לחם במלכות האלוהים ואז ישוע אה, מתחיל את המשל השיב לו ישוע פסוק שש איש אחד ערך סעודה גדולה והזמין אנשים רבים בפסוק הזה פסוק שש עשרה ישוע מזמין כמו משה את כל המאמינים להתחייב אוקיי התחייבות זאת ההזמנה להתחייבות, הנה, קיבלתם את ההזמנה. סמוך לשעת הסעודה שלח את עבדו לומר למוזמנים, בואו, כי כבר הכל מוכן, בואו. אך כולם החלו להתנצל. אתם אוהבים את המילה הזאת, נכון? התנצלות, אני מתנצל, אני לא יכול. אני מתנצל, לא יכול. מה זה לקראת להתנצל? זה להגיד בעדינות לא, נכון? להגיד למישהו לא בעדינות זה נקרא להתנצל, אני לא יכול. אז מה הראשון אומר? הראשון אמר, קניתי שדה ואני חייב לצאת לראות אותו. אני מבקש ממך קבל את התנצלותי. אחר אמר, קניתי חמישה צמדי שברים ואני הולך לבחון אותם. אני מבקש ממך קבל את התנצלותי. לכולם היה תירוץ למה הם לא יכולים להשתתף וכולם התנצלו באופן מאוד מנומס. נכון, בצורה נימוסית, אבל בשורה התחתונה, הם לא היו מוכנים להתחייב להגיע לאירוע של האדון. תשימו לב שזאת היא ההזמנה. התורה לא מכריחה לנדור נדרים או להתחייב, אבל ההזמנה קיימת, וההחלטה להתחייב היא ביד של, המ... של המאמין. בואו נמשיך לקרוא. מישהו אחר אמר בפסוק 20, התחתנתי, לכן אני לא יכול לבוא. אתם שומעים פה קצת דברים שמזכירים לכם, אולי דברים שעברו לכם בראש, למה אתם לא יכולים להשתתף? חשבתם פעם שישוע דיבר אל התלמידים שלו, אבל הוא מדבר אליהם גם היום, איפה שהם נמצאים, דרך דרשות, דרך תפילות, אה, דרך אה, הזמנות. אה, אלוהים מדבר, מדבר אלינו, הוא רוצה, הוא ממש מבקש. שאנחנו נהיה חלק מהתוכנית הישועה שלו. אבל העולם מספק לנו מספיק תירוצים למה אנחנו לא יכולים. אני לא מבין למה אם בן אדם מתחתן הוא לא יכול ללכת לחתונה, אבל נניח שזה תירוץ טוב. בפסוק 21, אחרי כל התירוצים, העבד חוזר ומספר לאדון שלו את הדברים. ואז האדון לא מבסוט, הוא, הוא מאוד כועס, והוא אומר לעבד שלו, צא מהר אל רחובות העיר ואל סמטאותיה, תשימו לב עכשיו, והבה הנה את העניים, את בעלי המום, את העברים ואת הפסחים. ואז העבד עונה לו משהו מאוד מפתיע, מפתיע, הוא אומר לו, אמר העבד, אדוני, מה שציווית נעשה, ועדיין יש מקום. אמר האדון אל העבד, צא אל הדרכים ואל המשעולים ואלץ אנשים להיכנס כדי שימלא ביתי. אומר אני לכם, איש מאותם אנשים שהוזמנו לא יטעם את סעודתי. למרות שלא חסרים תירוצים אנחנו, למה שאנחנו מתחייבים, למה אנחנו לא יכולים להתחייב? למה אנחנו לא יכולים להשתתף בשמחה? במשימה שאלוהים נתן לקהילה שלו, בכל זאת אלוהים, למרות שאם אנחנו לא רוצים, תשימו לב בפסוקים האלה, אלוהים קורא לכל אחד להתחייב, אם הוא רוצה להשתתף בחתונה הגדולה שתהיה לאחר שישוע יחזור. אבל אם אנחנו לא מוכנים להתחייב, אלוהים ימצא מישהו אחר. אתם יכולים לקרוא את זה בפסוקים האלה. אם אנחנו לא מתחייבים, אלוהים מישהו ימצא אחר שיהיה מוכן. העולם מלא באנשים ולכל אדם תהיה הזדמנות להתחייב לאלוהים. זה הבשורה שאנחנו שומעים. התחייבות זה דבר חשוב. התחייבות זה דבר שאלוהים רוצה שאנחנו אה, ניתן לו. פרשה הזאת, פרשת מטות, מראה לנו את זה. מראה את החשיבות של ההתחייבות של אדם מאמין לאלוהים. גם אם אנחנו לא נודרים נדרים, עדיין יש לנו התחייבות כלפי ההזמנה של אלוהים להשתתף בתוכנית הישועה שלו. מי שהדברים נגעו בליבו, זו תהיה שיחה מאוד מעניינת בינו לבין אלוהים היום בלילה, אם הדברים נגעו בליבו. אלוהים, אני כתוב ברשימה של הקהילה, אני רוצה לתרום לקהילה, אבל יש לי הרבה תירוצים. יש לי עבודה. יש לי שדה שקניתי, אני מקווה שקניתם או לא קניתם, משהו שאתם שהוא... צריכים לבדוק, אבל אני רוצה להשתתף, אני רוצה להשתתף בתוכנית שלך, אני רוצה. אם זאת תהיה שיחה מלב אל לב בין אלוהים אליכם, אני מבטיח לכם שאתם תגלו כל אחד מכם מה הוא יכול לעשות כדי להתחייב במשהו, להתחיל במשהו של התחייבות. ואני לא קורא לבוא לקהילה ולשבת בכיסא התחייבות. לא לזה. אני לא מדבר על זה לבוא ולשמוע דרשה. זאת לא המשימה של האדם מאמין בעולם. רק לבוא ולשמוע דרשה זה חשוב, אבל להתחייב לעבוד בקהילה, אני רוצה לעודד את כולכם. תנסו, אלוהים אמר, תבחנו אותי, תראו מה אני יכול לעשות. זה המפתח לעתיד שלכם, כי אנשים אתם צריכים להשתתף בסעודה של האדום. זאת התחייבות שאנחנו צריכים לתת. למי שהדברים האלה באמת נגעו בליבו, אני רוצה להזמין אותו ליצור איתי קשר. והיו כבר כמה כאלה שעשו, אלה, ש... אלה שעשו את זה יודעים בדיוק על מי מדובר, וזה התחיל להיות ברכה מאוד גדולה בחיים שלהם ושל הקהילה. הקהילה שלנו תיראה הרבה יותר טוב אם היא תהיה כמו צוות עובדים. שעובד בעבודת צבא. שאלוהים יברך אותנו. אני מקווה שהדברים האלה הם הפרקטיים. אני דיברתי דברים פרקטיים, שהם נובעים מתוך הפרשה, שאני מתפלל שתהיה להם השפעה. לא רק שנהיה שומעים את הדבר, אלא גם עושים. עושים את הדבר. שהכוח של אלוהים יעזור לנו לעשות את העבודה שלנו, שאנחנו נהיה כל אחד מאיתנו ברכה גדולה פה בישראל. בואו נתפלל. שבשמיים יתקדש שמך אדוני, כן עבדו שבשמיים אנחנו מוציאים. אתה נגעת בליבנו, אני מודה לך על ההזדמנות שאנחנו יכולים להתחייב לך. ותעזור לנו אבא שההתחייבות שלנו כמו נדר תהיה מילה זו מילה, שהמילה שלנו תהיה מילה ותעזור לנו לקיים את מה שאנחנו צריכים כי אין לנו כוח לעשות את זה לבד. אני מבקש אבא בשם שלי שואבא, שאנחנו נצליח, נעשה ונצליח את כל מה ש... שהשבת הזאת תהיה מבורכת מכל הבחינות, שהדברים שנאמרו יהיה להם כוח לעשות שינוי. כל מה שאנחנו נעשה ונחשוב שיהיה דוד המלך בתהילים שואל שאלה אתם בטח שמתם לב שהשירים קיבלו תחפושת חדשה תלבושת חדשה גם השיר הזה מה השיב לה' אני רוצה להזמין את כולם לעמו תהילים 116 פסוקים 12 עד 14 ופסוק 17 בואו נשאיר ביחד מה אשיב לה' כל תגמולו היא עליי כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא נדרי לה' השלם לך אסבך, זבך תודה, ובשם אדוני אקרא. כל אשר יודע.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 Amen. <speaking in Spanish> ירושלים אנחנו נשיר גם לכבוד אלוהים שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו איתה משוש בו נשיר ביחד וכל הלילה על חומותי עיר דוד נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע נפגע Thank <tiny> you. אמן ואמן, שבת שלום לכולם. אנחנו עכשיו עושים קידוש ביחד. אני רוצה להזמין את כולם לחדר הסמוך. מי שרעב, ישמח להשתתף בארוחה איתנו לעשות קידוש. אמן ואמן. שבת שלום ושבת שלום. Shabbat Shalom